Pár másodperc múlva visszatért. Feltartott a mutató és közép súlyát. Két halott. Az SS előre lépett. beszélt. A rabok már megtanulták, hogy tartsák a szájukat, engedelmesen álltak és vártak, remélve, hogy valaki majd fordít nekik. La leértett mindent. Napi kététkezés jár, egy reggel és egy este. Már annak, aki életben van még este. Az őre hallgatott egy pillanatra, vigyorült ki az arcára. A reggeli után munka következik, még nem szólunk, hogy vége. A tábort építjük tovább. Engeteg embert szállítanak még ide, a vigyor büszke mosolyá változott. Mindenki kövesse a kápója és az építés vezetők utasításait, és akkor megéri, hogy lemegy a nap. Fémcsörömpölés hallatszott, egy csapat közeledett. Két üstöt hoztak, meg kis fémcsajkákat.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 Mindig ilyen jókedvű vagy? Este megmondom, kacsintott Lale. Visszaadta az üres csajkát a fogolynak, akitől kapta, biccentéssel és röpke a mondott köszönetet. A végeztetek az evéssel lusta disznók sorakozó. Vár a munka! üvöltött a kápó. Lale továbbadta az utasítást. Utánam, és tegyétek, amit mondok ordította a kápó. Meg, amit az előjárók mondanak. Minden lógásról tudni fogok.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 mekkora területet tisztítanak meg. Lale felkönyökölt, és szemügyre vett az elektromos kerítéssel körülvet hatalmas területet. A távolban barakok nyúltak el, pont olyanok, mint ami ennek az építésében épp segítkezett. Érezte, hogy a torkát összeszorítja a rettegés, hogy mi is válik majd ez a hely. Küszködött, szavakat keresett, nem akart hangot adni aggodalmainak. Hátradölt, elfordította a fejét,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 Lusta népség, nem húzzák sokáig, és végül vagy te, meg a barátaid. Sárga csillaggal. Igen, a csillaggal. A ti bűnötök, hogy zsidók vagytok. Nektek miért nincs jeletek? Andor vált Mi? Egyszerűen az ellenség vagyunk. Azzal is megsértenek, hogy kiosztják nektek az egyen ruháinkat. Horkant fel Boris. Ennél rosszabbat nem nagyon tehetnének.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 Egy ilyen beosztás a legjobb lehetőség, hogy az ember megtudja, mi folyik a táborban, mik a tervek Birkenauval, és ami még fontosabb, milyen sorsot szánnak neki. Lale épp a tető rakta a cserepeket a napsütésben, mikor meglátta, hogy a kámpója feléjük tart. – Gyerünk, lustadisznók, dolgozatok gyorsabban! – kiáltotta Lale. – Be kell fejeznünk ezt a barakkot. Lale tovább osztogatta az utasításokat, miközben a kámpó alájuk ért. Lalénak már szokásává vált, hogy tisztelet teljes bicentéssel nyugtázza a felbukkanását. Egy alkalommal a kápó vissza is bicentett. Lale lengyelül beszélt vele. A kápói tudomásul vette, hogy ez egy engedelmes fogoly, aki nem okoz galibát. A kápó félmosolyjal elkapta lele tekintetét, és intett, hogy mászol a tetőről. Lale lehajtott fejjel tartott felé. – Tetszik a munka ott fenn a tetőn? – kérdezte a kápó.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 A buszt bunker fél évi alakították át. Az ablakkeretekre fémlemezeket szegeztek. Lale nézte, ahogy több tucat mesztelen férfit terelnek le a teherautóról, és a busz felé hajtják őket. Volt, aki bement ön szántából. Aki ellenállt, puskatussal ütötték. A félájult tiltakozókat fogolytársaik vonszolták a végzetük felé. A busz annyira tele volt, hogy az utolsók lábújhegyen álltak a lépcsőn, Mesztelen fenekük kilógott az ajtón túlra. Az őrök teljes súlyokkal a testeknek veselkedtek, és az ajtók becsapódtak. Egy őr körbejárta a járművet, végigkopogtatta a fémlapokat, ellenőrizte, minden biztosan le van ez árva. Egy másik, fürge őr bádók dobozzal a kezében felmászott a tetőre. Lale moccani sem bír, csak nézte, ahogy az őr felemeli egy kis nyílás fedelét a busztetején, és beleönti a bádók doboz tartalmát.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 Lale egy ujját végig számon. – Honnan jöttél? Miféle kiejtéssel beszélsz? – kérdezte. – Francia vagyok. – És mi történt velem? – kérdezte végül Lale. – Tifuszt kaptál. Korai halál várt rád? – Lale Akkor most hogy, hogy itt ülök? Épp a barakkotok előtt járt, amikor feldobtak egy holtesteket és haldoklókat szállító kordéra.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 Köszönj meg annak, aki leráncigált a halottas kocsiról. Az ő bátorsága rángatott ki a halál karmából. Megteszem meg tudom ki volt azt, te tudod? Nem. Sönös nem. Nem mutatkoztunk be. Dale lehunta a szemét, hagyta, hadd melegítsa bőrét a nap. Töltse fel energiával, hittel, hogy tovább tudja csinálni. Felhúzta beesett vállát, és az elszántság lassan visszaszivárgott belé. Még él.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 Egy másik férfi vette át az elbeszélés vonalát. Felállt a lenti pricsről, sovány volt a szeme szürk és kék, hangja egy csengett, mégis érezni lehetett, hogy muszáj elmondani a maga részét. Lecseréltük az átizzat ruháidat egy olyan fogolyéra, aki előző éjjel halt meg. Lalleman nem bírta visszatartani az arcán végig gördülő könycseppeket. Nem is tudom, hogyan szívét elöntötte a hála. Tudta,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 Szála egyenesen lépkedett feléjük makulátlan ruhájában, fején tökéletesen ült a sapkája. Mint egy férfi modell – gondolta le. Az őrök megálltak előttük. Pepán előrelépett, lehajtott fejjel fogadta az eszezt. Lale figyelte. – Ó, Berscher Führer, ezt a foglyót segítségnek alkalmaztam. Mutatott Pepán a háta mögött álló a – Hausztek lale, Haus lale -hoz fordult. Pepán folytatta – úgy gondolom, gyorsan betanul. Hausztek, a célos tekintettel mellett lale majd intett, hogy lépjen előre. Lale előre lépett. Milyen nyelveken beszélsz? Szlovákul, németül, oroszul, franciául, magyarul és egy kicsit lengyelül. Felelte Lale és Hausztek szemébe nézett. Hm. És már lépett is tovább. Lale hajolt és Pepán fülébe súgta: Nem túl beszédű." – Ezek szerint megkaptam az állást. Pepán Laléhoz fordult, szemében és a hangjában tűzlángolt, bár halkan beszélt. – Sose besült alá. – Elég a hőskötésből, így nem húzott sokáig. – Ha legközelebb beszélsz vele, nem emeld a tekintetet a csizmájánál magasabbra. – Sajnálom – mondta Lele. Nem fogom. – Mikor tanulom meg végre?